Закон за късите и дългите линии 15-та лекция от Учителя, държана на 23 януари 1924 г. София Мир. Мирът носи Божията радост. Тайна молитва. Прочете се резюмето върху темата Най-малката добродетел Прочетоха се няколко от темите Про изход на усмивката Тема за следващия път Разлика между дух и материя Това е една философска тема Тук имаме точката А Да кажем, че линията А, А1 е дълга 5 см. Тази линия реална ли е? Свойството на живите линии в света е, че те се менят постоянно. Да допуснем, че бих ви дал такъв един ребос, какъвто имате на дадения чертеж. Как бихте изтълкували този ребос? Той не е скроен тук отъй. Той е което съществува в природата. Това е езикът на природата. Тия линии не са измислени. Те съществуват. Цялото човешко тяло е направено все от такива линии. Например, точката D представлява вашият нос горе. N е окото ви. Тия малките линии A, A1, A2, A3, това са вашите вежди. После имате един триъгълник C. Обърнат надолу. Сега в природата това са приливи и отливи. И трябва да знаете, че когато имате пред себе си една реалност, за да се убедите, че реалността е действителна, тя трябва да даде едно отражение. Всяка реалност, която не дава отражение, не е действителна. Следователно, вторият триъгълник C е едно отражение на първия, Д. Правите линии също имат отражение. Това е закон на противоположностите. Този закон е необходим за разбиране на сегашния ви живот, а не на бъдещия. И цялата съвременна философия и всички философски системи на миналото са образувани все от тия знаци. Например, Говори се за Абсолютното. Какво разбирате под думата Абсолютно? Никой не може да определи какво значи Абсолютно. Казват, Бог е безконечен. Може ли да бъде така? Кой е безконечен? Значи, идеята е безконечна. Може ли нещо, което има начало, да бъде безконечно? И безконечното може ли да има начало? Може т.е. може да има начало само по отношение на нашето съществуване. Като говорим, че Вселената е безконечна, подразбираме себе си. Аз приемам едно начало за себе си. Когато говоря, че Вселената е безконечна, подразбирам, че за моето съзнание, за мене, това е начало. А. Всяко начало се подразбира по отношение на вас. Които от вас говорят за начало, подразбират себе си, проявленията на известен живот в даден момент извън времето и пространството. Да допуснем, аз ви давам следното изяснение. Вие се движите с бързината на светлината с 300 000 км в секунда. Представете си, че аз ви казвам, вие, които се движите така бързо, с тази бързина, ще се намерите на другата страна на земното кълбо. Там ще намерите и мене. Ще кажете, не си правете този труд. Може ли да има за мене труд? Ако вие сте на другата страна на земята, а аз се движа с бързината на светлината, колко време ще ми отнеме да се намеря на това място, където сте вие? Не повече от около една, двадесета от секундата. Значи една, двадесета от секундата ще издивея, за да ви намеря. Вие казвате, не си правете труд. Моето идване е извън времето и пространството. Не, освен, че няма да си направя труд, но за мен ще бъде приятно да се придвижа към вас. Някой казва, много дълъг път сте минали. Сега да кажем, че ти си извървял 50 км заради мене, за да ме видиш, и в твое ум седи една грандиозна идея, че си направил много нещо. Хубаво, но ако някой иде от Слънцето да те види и заради тебе е изминал 300 000 км в секунда, какво е отношението между тебе и този последния? Ако сравним отношенията между изминатия път от тебе... И от другото лице, което е извъл Слънцето, какво показва това? Той е резултат на любовта ви един към друг. Съзнанието Б е извървяло 300 000, 000 км път в секундата, за да изрази своята любов към вас. Питам, кое от тия същества има по-голяма любов? Което е извървяло 50 км или което е извървяло 300 000 километра. После, на съзнанието А, което е изминало 50 км път, му трябват 10 часа време, а на съзнанието Б е нужна само една секунда. Как ще примерите едното и другото положение? Едното същество е извървяло 50 км за 10 часа. А другото същество е извървяло 300 000 км за една секунда. При това съзнанието А казва: Аз имам повече любов. Аз я извървях 50 км път, цял ден изгубих. Съзнанието Б казва: Не, аз имам повече любов, понеже по-дълъг път изминах. Да, но той е изгубил от времето си само една секунда. Сега. Кое от тия същества обича повече? Де е мярката за любовта? Философски ще разсъждавате. Трябва да намерите онези елементи, за да не изпаднете в една отрицателна почва. Сега аз ще обърна тия величини. Да кажем, че съзнанието А ви дава 50 лева, а съзнанието Б ви дава 300 000 лева. Кое ви дава повече? Що ме за пари, разрешението е лесно. Второто съзнание, Б, ви е услужило повече, разбира се. Добре, да направим тие величини разнородни. Съзнанието, Б, ви дава 300 000 лева, а съзнанието, А, ви дава 50 житни зранца подарък. Питам, коя величина е по-голяма в този случай? 50-те житни зранца. Следователно, когато вие превръщате силите, които съществуват в вас, вие трябва да знаете какви са тия сили. Тия сили имат ли движение? Живи ли са? Имат ли съзнание в себе си? Вие, учениците на тая школа, трябва да правите разлика във вашите мисли, във вашите философски схващания, да знаете към коя категория спадат. Вие може да правите различни опити, да познаете дали една ваша идея е реална или не. Вие ще опитате нейната сила по бързината й. Тя трябва да се движи бързо. Ако искам да отида на Слънцето, аз бих предпочел бързината на съзнанието Б. Обаче, ако искам да се заселя на Земята и да се развивам при нейните условия, ще предпочита бързината на съзнанието А или той А, което ми дава 50 житни зранца. В този случай между А и Б има известно съотношение. Тия величини, вие може да ги превърнете. Представете си, че А представлява почвата, а Б представлява условията или силите, които работят за развиването на уния семена, които са вложени в почвата. Тогава като разсъждаваме философски, различие между А и Б има само по отношение на техните служби в света. Да допуснем, че едно живо тяло се движи от точка А към нас, които сме в точка Б. то изминава правата линия АА2. Колкото тази линия се удължава към Б, толкова живото тяло се приближава към нас. Колкото тази права се скъсява към А... Толкова живото тяло се отдалечава от нас. Следователно, когато правите линии се удължават, живите предмети се приближават към нас. Когато правите линии се свиват, живите предмети се отдалечават от нас. Разбира се, този закон има и изключения. Когато човешкият нос се разширява, животът се увеличава. Когато човешкият нос се стеснява, животът се намалява. Той намаляване не става изведнъж. Тия линии изведнъж не се намаляват, а постепенно. Той тяло, което се отдалечава, се движи в известна посока. Той е вярно и в спектроскопа, с който учените хора се служат. Когато едно тяло се отдалечава от нас, линиите, които образуват правите ъгли, се стесняват. Когато едно тяло се приближава към нас, тия ъгли се увеличават. И за това всички хора твърдят, че известно небесно тяло се приближава към земята, а друго се отдалечава по отношение на нашия живот. Следователно, когато обкръжаващата среда, ние разбираме живата среда, или душите, които ви заобикалят са в хармония, Тяхното съзнание е будно. Всички са в добро настроение към вас и линиите ви се увеличават. Щом погледнат на хората в едно общество, по тия линии се познава какво е това общество. Тия линии са език. Когато срещнем един човек, по тия линии ние познаваме дали съзнанието на този човек се приближава, или отдалечава от някое дадено лице. Под думата отдалечаване, ние подразбираме всички уния условия, които носят в себе си сила за развиване на този човек. По същото, ние съдим дали Бог се приближава към нас, или се отдалечава. Сега, когато аз говоря, че Бог се приближава или отдалечава, аз употребявам този език, както когато астрономите казват, че Слънцето изгрява или залязва. Всъщност, Слънцето никога не залязва. то изгрява и залязва само по отношение на нас. Същият закон е и тук. Ако тия прави линии се скъсяват, ние се отдалечаваме от Бога. Ако тия линии се удължават, това не става изведнъж, а върви по един математически закон, и тогава ние съдим за правилния развой. Щом има известна пропорция, значи ние не се приближаваме към Бога. Щом се намалява разстоянието, ние се отдалечаваме. Това е закон на човешкото съзнание. Често вие казвате, че известен човек е добър. Аз ще ви попитам, по какво познавате вие добрите хора? Вие казвате, че едикой си човек е добър. Кои са качествата на добрия човек? Фактически, кое е, което ви дава право да кажете, че този човек е добър, а друг е лош? Кои са качествата, които в даден момент отличават един човек от друг? Ние ги изчисляваме математически. В добрите хора тия линии винаги са широки, дълги, а у лошите хора тия линии са къси, неравни. Затова казваме, добрите хора се приближават към Бога, а лошите хора се отдалечават от Бога. Това е мярката, с която мерим нещата. Вие казвате, че известен човек е лош, но това е само относително. Окултната наука казва тъй, този човек се приближава към Бога по своите стремежи, значи стремежите на своето съзнание той се приближава към Бога. Тук не става въпрос за зло. Злото е само един резултат. Кога се ражда злото? Ти вземи парите на богатия, той после се научава да краде, да лъже, защото кражбата, лъжата и насилието се раждат само при неблагоприятни условия. А тие богатите хора, които обичат да крадат, те не съзнават, че са богати. Те винаги мислят, че са бедни хора. Един английски милионер във времето на коронацията на английския крал Едуард се връщал от Африка. Той имал 350 милиона златни английски стерлинги, но се удавил в морето, като мислил, че тия пари няма да му стигнат да прекара останалата част от живота си. Значи в съзнанието си този човек минавал за бедняк. Той казвал, при тази скъпотия на живота, тези пари няма да ми стигнат даже за един ден. Следователно, богати хора са само уния, които оценяват условията, при които живеят. Богатството седи в съзнанието. Някой казва, че той може да има 100 милиона лева да забогатее. Това още нищо не значи. Човек може да е милиардер и пак да е бедняк. А може да няма нито пет пари в джоба си и пак да е най-богатият. Може в джоба си да не носим нищо, но в банката на живота си да имаме много нещо. Ние не знаем още кои хора са богати. Сега, като правим сравнение, може да се употреби една аналогия. Думата «богатство» ние я изключваме. Тя е за обикновения език. В окултизма тази дума се изключва. Друг е езикът там. Ние не казваме, този е богат, онзи е беден. Това са само отношения. Това са сенки на живота. Ние казваме, човек, у когото съзнанието се разширява в пълнота и светлина, е богат. Когато в едно съзнание се намалява светлината, настава здрач. Когато слънцето на някой човек залезе, Разбираме, че този човек е беден. Бедност подразбира условия. Много хора, които казват, че са бедни, не са бедни. Това е само една иллюзия на техния ум. И много хора, които казват, че са богати, не са богати. Законът е обратен. Богат е само онзи човек, който в даден момент може да използва разумно богатството, което има. Сега да допуснем, че Вие имате 50 милиона лева. Или да кажем, че съзнанието А има 50 милиона лева. Имате 5 дъщери и 5 има синове. На всеки един от Вашите синове и дъщери се падат по 5 милиона лева наследство. След като им дадете това наследство, питам... Какво печелят те и какво печелите вие? Да дойдем до реалните неща. Ако един баща остави 5 милиона лева наследство на своя син, какво печели той и какво печели синът му? С този закон аз обяснявам защо някой път идва страданията в света. Думите страдание и радост в дадения случай имат същото отношение. В някой случай и е необходимо бащата да остави 5 милиона на сина си, а в друг случай няма нужда да оставя нито 5 пари. Защо? Изчислете 5 милиона лева злато в тежест, колко килограма правят? Мисля, че около 2000 лева правят 200 наполеона, а един наполеон тежи 5 грама. Тъй, щото 1 килограм злато, колко лева са? Един милион лева злато тежат 1500 кг. Сега представете си, че ваше син трябва да премине океана с една лодка, която само него може да побере. Ще има ли той възможност за тури при себе си и тия 5 милиона лева, които вие ще му оставите, и с тях заедно да премине океана? Следователно, когато съществата тръгнат от небето за Земята, нито пет пари не им дават отгоре. Те тръгват така, голи, като туристи. На вашия син в дадения случай най-доброто наследство ще бъде, ако му дадете само 50 житни зърна, Той като влезе в тази лодка с тези зърна и като премине на другия бряг, ще посъди зарната там. Някой казва, трябва да осигуря сина си. Казвам, вашия син ще мине през морето. Как ще го осигурите? Ама аз искам да му оставя 5 милиона лева. Нищо не му оставяйте. Дайте му само 50 житни зърна. И Господ някой път ви дава само 50 такива зърна и ви казва. Ще ги посеете. И всички мислите, че Господ ви е направил щастливи. Но вие още не разбирате дали Господ ви е направил щастливи. Сега някои от вас астрологически минавате през море. Вие мислите, че имате нужда от голямо богатство, ами че вие не разбирате законите. Аз виждам, мнозина от вас искат с малка лодка да минат през това бурно море. Трябват ви само 50 зърна в това море, защото всичките ви страдания проистичат от голямото богатство. Тъй, че ние сега сме в морето. Тия страдания показват, че материята, през която минава човешкото съзнание, е жидка, течна. И в тази жидка материя стават грамадни пертурбации. В тази материя ние сме на повърхността на живота и вследствие на това ние се намираме в бури, в помрачение, в мъчноти. Някой казва, аз се забърках. За до вечера нямаме хляб, ще умрем гладни. Но може ли човек да не еде 24 часа нищо и да умре? Казвам, не, 24 часа, 3-4 дни, пък и повече да не яде човек, не умира. Тъй е наредено, че човек от глад не умира. Никой досега не е умрял гладен. Никой не е умрял от глад. От пресищане много хора са умрели. Сега всички хора умират все от пресищане. В окултната история няма случай някой да е умрял от глад, но от пресищане са умрели много хора. Сегашните си ромаси, които умират от глад, и те са преситени, разбирам пресищени на съзнанието. Съвременните хора, аз наричам хора задънени, казват преплели му се червата. Значи, този човек, като се е наял хубаво, е умрял. Е, от глад ли умира той? Не, от пресищане. Той е ял повече, отколкото стомахът му може да смели, и червата му не са могли да изхвърлят излишъците. Казвате, бедният човек. Не, не, вие трябва да го очистите. И писанието казва, покайте се, очищение ви трябва. Не само по отношение на стомаха има излишъци, но и по отношение на човешкото сърце, на човешкият ум, на човешката воля има много излишни работи. Всички тия излишъци трябва да се изхвърлят, за да може новата храна, която възприемаме, да ни ползва. И тъй, законът е верен. Когато очите в своята орбита се намаляват... Човек се отдалечава от Бога. Вие, понеже разсъждавате по буквата, ще мислите, че се говори за външната орбита. Не, аз не говоря за тази малка линия, която изразява външната орбита на окото. Тя преди всичко е проекция тук, на Земята, на унази линия в пространството, която има дължина с милиони километри. Всяка една от тия линии тук служи като мащаб, като мярка, с която мерят другите линии, другите ъгли. Колко елемента са нужни, за да измерим колко са дълги страните на един ъгъл? 3. Значи, в дадения случай трябва да имате един ъгъл. Да допуснем, че имате един ъгъл ABC. Да допуснем после, че AB е 200 милиона километра, BC е 200 милиона километра, а между А и С разстоянието е само 10 см. Какво отношение има между третата линия А -С към другите две линии, които са по 200 км дълги? В дадения случай, тия 200 милиона километра трябва да се превърнат три пъти, за да намерите тяхната стойност. Защо трябва да направите на тия три линии три превръщания? Понеже едното изображение, което имате, е в менталното поле. Трябва да го смените с астралното. Това изображение от астралния свят трябва да го снемете на физическия свят и едва тогава да си съставите една ясна представа, какво означава този символ. Двете страни А, Б и Б, с, Показват, че даден предмет се приближава към реалността на нещата, а линията AC, която представлява физическия свят, показва, че физическия свят е далече от реалността на нещата. Значи, 200 милиона километра е по-близо до реалността, отколкото 10 сантиметра. Следователно, един човек, който е потънал в материята, се намира на линията АЦ. Той е далеч от Бога. И каквито и е усилия да прави, той не може да се приближи. Вземете най-способното, най-гениалното дете и го оставете само в природата. Какво ще направи? То само няма условия, няма среда и за това, каквито усилия е да прави, няма да се развие. Но ако турите това дете при известна благоприятна среда, двете страни на този триъгълник А, Б и Б, С, показват именно условията, при които това дете може да се развие. Ако това дете има условия, то ще се развие. Вие трябва да вземете тия линии по отношение на вашето сърце. Аз ще ви дам следния пример. Вие трябва да простите някому, който ви е обидил кръвно. Да оставим причините, поради които ви е обидил. Факт е, че има известна обида. Може да не си е удържал думата, или може да ви е сгорил къщата. Вие може да опитате, дълга ли е или е къса правата линия на вашето милосърдие. Ако вие не можете да извините този човек в себе си, ако не можете да му простите, вие се отдалечавате, нищо повече. Каквото и да философствате, ама няма условия, ама туй, онуй. Не, не, аз зная, че вие се отдалечавате от Бога. Не вие е възможно да му простите, защото се отдалечавате от Бога. Някой казва, аз не съм готов, не мога да му простя. Друг казва, аз ще му простя. Защо вторият прощава? Защото той се приближава към Бога. Следователно, ние можем да употребим доброто само когато се движим към Бога. Щом се отдалечаваме от Бога, невъзможно ни да направим добро. Тъй, че когато аз казвам, че трябва да бъдем добри, подразбирам, че в дадения случай нашето съзнание се приближава към Бога. Ще схващате въпросите философски. Според окултната наука, правенето на добро не представлява нищо. Никакво време не ви отнема. Нищо няма да издивите. Казвате, ще ми отнеме всичкото време. Аз имам деца, трябва да работя. Не, не. Доброто няма да ви вземе даже една хилядна част от секундата. Той добро, което може да направиш, е извън времето и пространството. Ти ще имаш време да работиш и за жена си, и за децата си, и при това да правиш добро, колкото искаш. Казвате, аз трябва да отделям време. Не, Господ не иска време. Времето е дадено за физическия свят. Времето е само за хора, които трябва да се мъчат. Времето е за хората на мъчението, а за хората. На блаженството няма време. Времето е само за да съзнаваш, когато се мъчиш. Например, обичаш някого, някой свой приятел, и той ти обещава да дойде. Чакаш го, казваш, много закъсня той. Струва ти се, че е минало много време, като че една цяла година се е минала. Пък то, само две минути са се изминали. Извадиш часовника, погледнеш... Пак го прибереш и мислиш, че много време се е минало. Че коя е нормата на времето? Някога времето ви се вижда много късо. Казвате, тази година се отиде като един час. Значи, в нашето съзнание има друга мярка, с която ние мерим реалните неща. Сегашното време в живота не е действителна мярка. Той е относителна мярка. Затова не се спавайте с нея. Казват някому, ти трябва да работиш за Бога. Ама нямам време. Ти се отдалечаваш от Бога. Нищо повече. Да служиш на Бога, това няма да ти отнеме никакво време. Ами че какво ме струва да отправя си към Бога? Мислите ли, че Господ е от тия същества, които са неискрени? Някой като отиват при Бога, турят си Други пък си държат затулени очите. Не, няма да затваряш нито очите си, нито ушите си. Някой затварят носа, устата си и така отиват при Господа. И Господ, като ги видя с затворени уста, знае защо са ги затворили. Защо си затварят устата? Защото миришат. Такъв човек ще ти каже, извинете, малко съм неразположен. Не мога да говоря. Пък някой се туре памук в ушите, не иска да те слуша. Има богати хора, които се турят памук в ушите, когато не искат да изпълнят волята Божия. Говори му някой беден, а той казва, не разбрах. Болят ми ушите, не чувам. Елате друг път. Казвам, щом намерите един човек с запушени уши, той се отдалечава от Бога. Не си губете времето при Него. Тия неща не са външни. Това е процес на съзнанието. Аз ви говоря само за правата линия. Що можете да простите? Вашата права линия показва, че вие се приближавате към Бога. Имате голяма неприятност. Не се обесърчавайте. Живейте с известна надежда. Вашата права линия е дълга. Обесърчиш ли се? Отдалечаваш се от Бога. Ако нищо не може да ви разколебае, ако нищо не може да разклати вашето убеждение, вашата права линия е дълга. Някой път вие се съблазнявате, мислите, че вашата вяра се намалява. Вашата линия е къса. Ако нищо не може да ви отдалечи от убежденията ви, вашата линия е дълга. Когато човек се съблазнява, той се отдалечава. Е, какво ще ме съблазняват хората? Някой казва: Ама неговата жена ме съблазнява. Неговата жена. Тя ли теб съблазнява или ти не я съблазняваш? Чудни са хората. Колкото тя може да те съблазни, толкова и ти можеш да я съблазниш. Това не е разрешение на въпроса. Не е въпросът. Съблазанта Това са играчки А окултният език изключва такива залагалки В дадения случай Аз казвам тъй Или се приближаваш към Бога Или се отдалечаваш от Него Две положения има Аз зная Ако се приближавам към Бога Всичките ми отношения са прави Те може да не са идеални Но всяко корестолюбие е изключено може да правя погрешки, то е по отношение на светлината, но щом съм в тази посока, аз ще ги изправя в края на краищата. Отдалечавам ли се от Бога, може да съм идеален човек, след време ще почна да правя погрешки. Има хора, които са грешници, обаче са в правата посока. Те са в посока да се приближат към Бога. Казвам, този човек след една година ще те задмине. Защо? Защото той се стреми с голяма бързина към Бога и скоро ще измени живота си, а ти, понеже вървиш в обратна посока, след една година ще се отдалечиш от Бога. Следователно, щом се приближаваме към Бога, имаме условия, а щом се отдалечаваме от Бога, ние губим условията. И тъй. Правата линия в нашия живот може да се удължи, може и да се скъси. Математиците казват, най-късото разстояние между две точки е правата линия. Но най-късото разстояние за едно престъпление се намира между две точки, а най-дългото разстояние между две точки е мястото на добродетелта. И когато казвате, че между две точки може да прекарате една права линия или че правата линия е най-късото разстояние между две точки, тъй, е, но това е едно отношение. Най-късото разстояние между две точки същевременно е и друг един символ. То показва и най-голямата скорост. Тук имате линията N1-N2. Когато кажем най късото разстояние между две точки, това показва, че тия съзнания се движат едно към друго с голяма бързина. Следователно, разстоянието между тия две съзнания показва бързината на движението им. Това разстояние може да се скъсява, но ако при това движение си образува един временен застой, тогава върху този застой се зараждат най-големите катастрофи. Например, ако човек се движи с голяма бързина, най-после той ще дойде до земята и ще поиска да се осигури да живее един щастлив живот, тогава се създава най-голямата катастрофа. Каква е тази катастрофа? Той ще има този тежък изпит на йов, който като забогатя, Синовете и дъщерите му поискаха да се осигурят и казаха Нашият баща е много богат, нека умре. Тия камили, овце, всичко това за нас трябва да остане. Ние ще живеем, както си искаме. И Господ каза на Йов Понеже ти имаш такива синове, ще те поставя на най тежкия изпит. Ще те науча друг път да ражаш други синове. Които да се приближават към мене, а не да се отдалечават. И какво стана? Камилите му, говедата, къщата, нивите, всичкият му имот се загуби. И след като Йов мина най-тежкото изпитание, разбра великия закон на движението. В него се зароди една нова идея, не само спрямо неговото съзнание, но и спрямо това на неговите деца. Тогава той направи едно ново обещание пред Бога. След това обещание всичко му се върна в двоен размер. И други синове му се родиха. Кои синове се върнаха? Колко синове и колко дъщери имаше Йов? Прочитете в писанието колко синове и колко дъщери има Йов. Вие трябва да знаете, че Господ е от онези, които не извиняват погрешките. Тоест, когато един човек не се движи към Бога, Господ не го извинява. Ето какво подразбираме под това. Бог на такъв човек не може да даде уния условия, които би дал на човек, който се приближава към него. То е всичко. А не, че от Бога няма желание да ти даде благоприятни условия, ти, който имаш противоположен стремеж, не отиваш към Бога, а се отдалечаваш. Тогава и 300 хиляди лева, и 300 милиона лева да ти дадат, с какво ще принесеш това богатство? Как ще го използваш? От вас се изисква да имате определени идеи в сърцето, в ума си и да не сте колебливи. Вие мислите, че знаете много. Вие знаете много, но още не знаете, че на хора, които се приближават към Бога, линията им се удължава. Тия символи не ги знаете още. Това може да наблюдавате във вашия живот и да видите, че е така. Щом се приближавате към Бога, вашето съзнание се разширява и придобивате светлина. Тогава лесно може да се изясните явленията, които стават около вас. Щом се отдалечавате от Бога, нещата стават смътни и някой път и себе си не разбирате даже. И тъй. Аз желая сега вашите прави линии на съзнанието да се увеличат. Затова увеличение на линиите не се изисква никакво време. То е само един вътрешен порев. Ще турите в душата си онзи стремеж всякога да се приближавате към Бога. Дръжте едно положение. Като ученици, в съзнанието си ще се движите към Бога. Оставете вашите форми за Христа, за светиите. Те са много хубави, но това са само методи. В дадения случай ще имате само една светла идея, че вие се движите към Бога, когато седи вечното благо на света. Той е израз на всичкото съвършенство. Той е, който носи благата на всички същества. От него излиза този дух. И когато вие се движите към Бога, ще бъдете в съгласие с всички същества, които отиват и се движат в същата посока. Какво може да ни препятства, когато всички се движим към Бога, в моя джоб няма нито пет пари и във вашия няма нито пет пари. Нищо не мога да ви взема и нищо не можете да ми вземете. Сега всеки един от вас, където ходи, ще носи със себе си само 50 зърна, да се е. Ако вие вземете само едно зърно повече, вашата лодка в живота ще потъне. Ако вземете едно зърно повече, това значи, че ако във вас се зароди най-малката мисъл за зло, тя може да ви свали долу. Помнете този велик закон за дългите и малките линии. Някой път казвате, Господ с нас не се занимава. Това е една дяволска мисъл. Това е мисъл вън от съзнанието ви. Кажете ли така, в дадения случай вие сте изгубили нещо, вие се опитнявате, вие се опоручавате. Ако вие мислите по този начин, ще видите един ден дрехите си опетнени. Всички неща около вас ще са почернели, а вие ще се превивате, ще се прегъвате от мъка за това нещо. Не, ще пазите в ума си следната свещена идея. Бог с никого не си играе. Пазите ли тази линия, вие ще бъдете силни. Той е гръбна за всеки един ученик. Сега вие няма да мислите, добър ли съм или не. Тази мисъл е спънка. Ама аз не съм добър. Ти може да не си добър и може да се движиш към Бога, а може да си добър и да се отдалечаваш от Бога. Движението е важно в този случай. Приближаваш ли се към Бога, ти ще се усъвършенстваш. Следователно, правата идея е тази – да се движим към Бога, от когато можем да почерпим знание и мъдрост, можем да почерпим и сила за живота си. Тя не е необходима при сегашното развитие. Упражнение Ще теглите ръцете си от гърдите до подлъжичката и ще произнесете думата – сърце. Като я произнесете, ще мислите за всички херовими, понеже сърцето е свързано с тях. После ще движите ръцете си нагоре към главата и ще произнесете думата «Ум». След това ще разтворите ръцете си на страна и ще произнесете думата «Душа». И най-после ще приберете ръцете си пред челото, и ще произнесете думата Дух. Значи Духът включва в себе си всички движения. Тайна молитва Мир. Мирът носи Божията радост.